«А врогу ще є, до пенсії зайвих п'ять років, і т.д. і т.п.» Зустрічає мене голова колгоспу, просить. «Якщо ж ви та Їсо таке зробили, їдьте до Києва, добивайтеся для села, бо з'їдять і вас, і мене за компанію». Убралася я, у що кращеньке, поїхала до Києва. Добилася до самого пана міністра». Уже він собі на Чорнобильському вогні кулешек добре зварив, у розкішному кабінеті воссідав. Як побачив мене, а я умію, коли треба, і оком, і плечем, усім, що в жінки є. Закрутився, наче черв'як на гачку. Сьогодні ж комісію з інституту у Жолодівку направляю. Приїхала та комісія, міряли, виміряли, землю на аналіз брали, і траву, і листя з дерев. А тільки ж нічого не показало, нема радіації та й годі. То я добро своє досі важко видихую, уся в прокльонах бабських, як пес у Селом не пройти, аби не почуть услід. слід. От відьма, все вона нам зробила, що гробових не дають. Немає істоти невдячнішої, аніж людина. Псу добро зробиш, хліба шматок кинеш, і той руку лиже. А для людей добро зробиш, злом тобі обернеться. Відтоді я геть душею вистудилася, Лише для себе та дочки своєї, А більше ні для кого і пальцем не поворухну. Ні до кого не горнулася і не горнувся. Сама як дітько на болоті, ось тільки ти, Рубінзоне. Мене з колії моєї вибив, Поклопочусь по господарству, Сяду коло вікна, У темну ніч дивлюсь і думаю, Та нащо він мені здався, Щоб я до нього на ту гору Через яри та урвище перлася? А якась сила підхоплює мене І несе, несе до тебе? Що не кажи про сюю відьму, Що про неї не думай, а любити відьма уміє. Я теж багато розповідав балерині про себе, особливо про дитинство і ранню юність, бо саме дитинство чомусь найбільше цікавило Таїсу. Вона розпитувала прискіпливо, уточнювала деталі, на які б я ніколи не звернув уваги і не звертав досі ніколи. Більше того, вони ніколи досі і не спливали в моїй пам'яті, а тут ніби здобув я прилад, крізь який давно минуле бачилося виразно і чітко. Я розповідав балерині, що дві мої сестрички малими померли з голоду у 33-му році. Ліпили з глини балабушки, їли їх і віддали Богу душі свої безневинні. Мати після того горя довго хворіла і вже не сподівалася на дитину. Хтось нарадив їй піти уночі на озеро до русалок. Нібито ж жінки уже так робили, і їй помоглося. Мати послухалася, пішла опівночі півночі в ліс до русалчиного озера, розказала про свою біду і невдовзі завагітніла. Пам'ятаю себе ще в люльці. Полотняна люлька висіла на гілці волоського горіха. Однієї осінньої днини корова, що паслася в городі, випадково підшепила вервечку рогом, сама злякалася і помчала колами погороду з люлькою на розі. На материне голосіння збіглися люди з усього хутора. Я пам'ятаю сонце рогом проштиркнуте. Дивом лишився живий, перелякався. Мати носила мене до Шептухи, що жила на хуторі козачому, за чортовим болотом. Шептуха виливала переляк. Уже по війні я захворів на дифтерит. Лежав біля комина на печі і майже не дихав. Батько пізніше признався, що вже діставав з горища дошка на труну. Але несподівано, незвано через занесене снігами чортове болото, Пришкандибала до нас шептуха. Чимось там мене напоїла, чогось там наді мною набалакала, і я оклигав. Шептуха сиділа наді мною усю ніч, поки не стало краще. Мати і та задрімала на лаві. Шептуха носила мене на руках по хаті, прохукувала паморозь на шипках і показувала місяць, що висів над білим засніженим лугом. Уранці мати, проведжаючи гостю, стару, аж темно з лиця бабищу, поклала до її торби хлібину, кусень сала і запитала. «А от кольбо ви, баба, узнали, що моє дитя заболіло? Чи вас хто прислав?» «Я знаю, що мені треба знати», – буркнула шептуха. «Бережи хлопчика, дороге дитя сеє». Слова її відкладалися в моїй пам'яті, хоч був я кволий після хвороби. І теж спливли, як і слова циганки, яка прибрала до нашого воза, з якого ми з батьком продавали яблука на базарі в Мрині. Вона попросила яблуко, я вибрав рожеву, путинку і подав. Циганка затримала мою руку в своїй, Зиркнула на долоню і видихнула. Ого! Відтак прищепилася до батька. Продай своє дитя, ой, дорого заплачу. На відро горілки Даси раптом жив батько, що подрімував у задку воза після чергових відвідин базарної забігалівки. І на бочку тут хопить, відповіла циганка. «Питимеш, як воду!» Махнула довгим рукавом і поклала на долоню батька золоту монетку. Це була царська ще п'ятірка. Я тоді бачив її вперше і в останнє. Вона сяяла на батьковій долоні, наче сонечко, з червонястим кривавим відблиском. Поклала вона ту монетку, крутнулася і зникла в юрмі. Коли ж батько трохи очухався і щось увімкнулося в його хмільній голові, циганки і близько не було. «Ей ти», – гукнув у натовп, – «забери свої гроші, я пошуткував». І довго потім шастав по базару, але циганка ніби крізь землю провалилася. «А батько продав мене циганці», – похвалився я матері, коли повернулися додому. Матір сварила батька, як ніколи в житті, а вранці побігла з тією монеткою за чортове болото на хутір козачий до Шептухи. Вона тільки Шептусі і вірила. Баба ще жива була, і наказала вона кинути золоту п'ятірку у Русалчине озеро. Матір так і зробила. Вона панічно боялася циган. Цигани довжелезною валкою на возах їхали через наш Плюхів. Стояли в лугах табором. Я три рочки було. Вийшов з двору, перебрів луг і почеберяв у бік болота. Як ішов, пам'ятаю, на самім денці пам'яті зосталося. А більше нічого. Аж по трьох днях і ночах мене знайшли сонного на призбі у нашому дворі. Сусідка, що бігла у досвіта на ферму доїти корів, Присягалася, ніби на власні очі бачила, як мене по лугу, вистеленому туманом, ніс охопивши зубами за поділ сорочечки, величезний вовчище. Хутірські пси того ранку справді валували, наче скаженні. Це уже матір згадувала. Тієї осені, після історії золотою монеткою, зі мною творилося ще дивніше. Я, звичайно, спав на лежанці. Серед ночі невідома сила підхоплювала мене, крутила веретеном і кидала на долівку. Найстрашніше було летіти. Завмирало серце, дерев'яніло тіло. Удару я не відчував, але до тями приходив уже на холодній долівці. Так тривало декілька тижнів. В одну з ночей мене уже не крутило веретеном, не кидало на долівку, а носила мене на руках по хаті, висвітленій місяцем, баба Шептуха. Сон був такий реальний, що й уранці, прокинувшись, я відчував на тілі своєму її руки. Я запитав у матері, чому вона не сказала, що вночі прийде Шептуха. Мати глянула на мене перелякано і побігла на козачий хутір. Але там їй сказали, що шептуха уже тиждень як померла. Я боявся спати ночами. Коли в хаті усі засинали, сідав біля вікна і дивився в зоряне небо. Ніби справді виглядав гостей. З'явилася гостя темної осінньої ночі під хмаристими небесами. Сліпуча куля з довгим білим хвостом пропливла над садом і опустилася в нашому городі. Пам'ятаю, як по шибках вікна ковзали тремтливі тіні від яблунь і більш нічого. У досвіта мати знайшла мене сонного, головою на підвіконні. О після тієї ночі я вже спав спокійно, глибоко. Але на лівій руці, вище ліктя, З'явилася родимка, схожа на сургучеву печать. Ну і так далі. Усе це потім увійшло до книги Чудо Робінзона, написаною Маринкою. Маринка, як і балерина, надає особливої ваги моїм дитячим пригодам. На їхню думку вони підтверджують, що я з дитинства обраний. Таємничість з'яви на світ і з благословіння русалок, Містичний туман навколо перших земних вражень, сліпуча куля в нічному саду. «Я ж казала і кажу, що ти наш», – потвердила балерина після тих моїх сповідей. «Я різко заперечив. Ні, не ваш». «А чий же?» – голос її зазвучав іронічно.